У закутку між двома стінами протилився літній вже чоловік, який тримав перед собою зображення архангела, що долає біса з елегантністю французького мушкетера. Будинки диміли на чоловіка, хилилися над ним брудними фасадами, стилили йому під ноги вкриті обгортками і недокурками хідники. Після недалеких звідси Бонд, Ріджент чи все в сухо було іншим, заспаним, неприбраним, навіть провіційним і тихим. Стережіться біса, по дружньому попередив мене чоловік із картиною Стережіться біса, сатана чатує на вас. Чоловік глянув на мене проникливим поглядом людини, яка знає про всі на світі спокуси. Де тут є гарна кава? Нахилився я до продавця Архангелів. «Зетвей, туди!» – показав він і посміхнувся. «Зетвей, сер. Ресторан Архангел Майкл!» Тільки тепер я побачив, що над картиною «Пробій із нечистим» виднів напис, який недвозначно закликав відвідати елегантний і завжди пристойний ресторан Архангел Майкл! Базу в Сохо. Відраду для чистих душ. Я ще раз озирнувся. Лузенька вулиця, обидва боки якої було утворено старими будівлями, від чого хідники здавались іще темнішими, а люди, що йшли тут, одягненими переважно у чорне, наче то був проспект для похоронів та урядових прийомів. Але картини, що висіли в скляних вітринах біля завішених дверей і темних вікон, переважно зображували непереобтяжених одягом чоловіків та жінок. Та й люди в темному, які траплялися мені назустріч, при ближчому розгляді являли натовп неймовірно різностильний і різнонаціональний, що на сонці виглядав би куди кольоровіше і кумедніше». Ресторани навколо були суцілі екзотичними. Пакистан, П'ємонт, Піноккіо, всі на літеру «П». Біля ресторану «Парнас» стояла мулатка з вивернетими губами. Наші погляди випадково зустрілися, і шоколадна дівчина глянула на мене так, що жодних сумнівів стосовно її фаху не залишилось. «Гей, діду!» Я озирнувся на торговця всепереможним архангелом. «Де твій Майкл? Чий то ресторан?» «Німці», – сказав він. «Чесні, культурні? Ресторан працюватиме кілька днів, не більше. Вам просто поталанило». Дід, видно, знудився в закутку і вирішив змінити позицію. Підняв архангела, складний стільчик і рушив у мій бік. «Слухайте». Торкнув мене ззаду за плече якийсь молодик Навіщо вам той архангел? Тут є такі місцинки Геть, завершав дід Круто розвертаючи тулуб Геть, я поведу гостя до нас І такий самий бардак, як усі Плюнув молодик Розвели тут Німеччину Вон навіть кілька будинків Перейменували на тиждень «Німеччина на сім днів!» Молодик показав угору, де на стіні висів готичний текст «Шилерс Дістрикт «Район Шилера» і плюнув. Молодка стежила за молодиком і посміхалася за кам'янілим шоколадним обличчям. «Хочеш німкеню?» спитав молодий закликальник і знову плюнув. «Пішов назустріч зустріч молодці яка відділилася від ресторану «Парнас». Я автоматично рушив за Діном, який чим чекував з архангелом під пахвою, маючи вигляд переможця. Він таки виграв маленьку битву. «Що це за німецький район на сім днів?» «Стоп», – сказав я. «Хальт. Коли вже це німецький район?» то хай мені дозволено буде вжити, бодай, одне німецьке слово. Бо всі, що я їх знав, були з дитячого лексикону.